Їхній сусід за стойкою подивився на шість кухнів пиво, миттю прикинув подолки свої шанси і заусміхався відданою п'яною усмішкою. «Іди, додійся, Форд!» проскусив наміри п'янути і скорчив таку міну, від якої серце пішло п'ятий навіть у авголіанського сонячного тигра. Вип'явив все самі. Решту залиште собі. Форд кинув на стойку п'ять фунтів – як, з п'ятірки? О, дякую, сир. У вас в запасі лише десять хвилин, щоб її витратити. Бармен вирішив на якийсь час зникнути. «Форде», – позвався Артур. «Коли ти нарешті поясниш, що діється?» «Пий», – сказав Форд. «Три кухлі твої, три кухлі в обід?» П'яничка всміхнувся і радісно закивав головою. «Час умовність». «Обідній час тим паче», – зазначив Форд. «Глибока думка», – кивнув Артур. «Може, надійшло ж її в Reader's Digest? Там у них для таких висловлюєнціва сторінка. Пей, пей усі три так. то розслаблює м'язи. Дивіться, скоро знадобиться. Розслабити м'язи? Саме це». Артур позирнув на пиво. «І що за життя пробурмотів він?» А може, світ завжди був трішки божевільним, тільки я цього не помічав? «Не бери дурного в голову», – сказав Форд. «Я спробую тобі дещо пояснити. Скільки років ми знайомі? «Скільки років?» Артур замислився. «Ну, років із п'ять, від цього шість». «А яке це зараз має значення?» «Велике», – сказав Форд. «Що б ти сказав, якби дізнався, що насправді я народився... Ну, вот Фірді, а на одній планеті неподалік зірки Бетверезі. Артур розгублено зв'язав плечима. Не знаю, не знаю, зізнався він, сюрбнувши пиво. Хорт зрозумів, що нічого не вдіє. Та яке це зараз має значення, якщо врахувати щось ось настав кінець світу. Пий, пий, сказав він. «Кінець світу доносив», – додав би Могі. Артур Котре обдирлав відвідувачів ніякою усмішкою. На відповідь вони насупились. Якийсь чоловік навіть махнув йому рукою, мовляв, «Нічого усміхатись до чужих людей, краще займаюся своїми справами». Мабуть, в цьому винен четвер, сказав собі, Артур, похнюпливо, споглядаючи своє пиво. У четвергах завжди зі мною щось діється. Розділ третій. Саме у той фатальний четвер щось нечутно неслось на величезній висоті над планетою. У цих щось було кілька дюжин. Кілька дюжин величезних плит жовтого кольору. Розмірами вони сягали середнього міського кварталу і летіли нечутно, як птахи. В електронних променях зірки під назвою Сонце вони перегрупувались у бойові порядки. Планета, що легала далеко знизу, не знала, що про них нічого. Саме цього вони і прагли. Величезні жовті щось пролетіли непоміченими миска навером. Щасливо проминули в Умеру і Джодрелбенк вчені і військові прогавили те, до чого готувались протягом усіх цих років. Єдиним приводом, якому вдалося зареєструвати їхню появу, був маленький чорний хутляр, інфредельтехвильовий датчик. Прилад блимав у надрах шкіряної сумки, яку форд-префект постійно носив з собою. Вміст сумки зацікавив будь-кого б а у фізика повилазили в очі. Щоб не повертати зайвої уваги, він тримав зверху кілька обшарпаних сценаріїв. Він говорив усім, що їх дали йому для проби. Крім інфра хвильового датчика і сценарію, у суті вважав електронний палець, гладенька матова платівка з перемикачами і циферблатами. І ще там був привод, що зовні нагадував електронний калькулятор із сотної клавіш і табло площею 4 квадратні дюйми, де будь-якої миті можна вивести яку завгодно з мільйона сторінок.